Na, hát akkor elérkeztünk az utolsó szekcióhoz. Ö, és akkor elsőként Nemes Zoltán Mário. Caesar és nőjel. Hora indul? Igen. Ebben a szövegendben a Dinovének egy konkrét filmjével akarok egy bizonyos aspektusból foglalkozni. Ez, meg a, ez a film pedig a harmadik nagyjáték filmje, a Szakács, a, szerető, a szakács, a tólva, a feleség és a szeretője. Ilyen jellegzetes, bonyoluló című film. Mégpedig olyan aspektusból szeretnék ezzel a filmmel foglalkozni, ami véleményem szerint nem feltétlenül egy, egy bevett szempont a kínadét illetően, mert hát igaz a konferencia eddigi előadásaiban is egy csomó olyan téma, vagy olyan szempont, ami, ami hát ami gyakran felmerül a ginővéről való beszédben. Tehát ugye itt a test, a test mint szöveg, az, az írás és a serialitásnak, és a mitológikus háttérnek a, a különböző kontextusba hozása. De én egy kicsit más szempontból akarok most erről a konkrét filmről beszélni, és ez a szempont pedig a beszéd és a csend viszonya körül struktúrálódna. Ugyanis. Ez eh, konkrétan ennél a filmnél eh, szerintem ennek a két viszonynak, tehát a beszédnek és a csendnek a kapcsolata eh, eh, egy ilyen kulcsot is adhat a, a filmhez, vagy hát legalábbis egy olyan eljárás, amiből a, a filmnek így a mély szerkezetére vagy a mély logikájára eh, lehet bepillantást nyerni. De ehhez eh, legelőször felvázolok néhány olyan szempontot, ami a, a, általában a Grinovay filmek ilyen struktúrális jellemzőit, tehát a struktúralitására jellemző. Ez a Greenaway-nél kiemelhető, hogy a filmeiben két, két műszervező elemet lehet megkülönböztetni, és ezek egymással párhuzamosan, vagy akár egymás ellenében képzik meg a film szerkezetét. Az egyik ilyen logika a a, amit említhetünk, ez a narratív szűzsének egyfajta imitációja, tehát valamilyen értelemben egy ilyen cselekmény imitáció, vagyis az, amit így egy a film cselekményi ként érzékelünk az adott filmekben. És ezek a cselekmény imitációk, most hívjuk, hogy én így hívom őket, a narratív hagyományoknak eléggé a tradicionális eszköztárából merítenek, és hát kifejezetten egyszerűek, tehát elég egyszerű cselekmény beszélhetünk, hogyha ezt megnézzük. De ez a, ez a szüzsé a, a film információ közvetítésének csupán az egyik sínje, és állíthatjuk azt, azt hogy, hogy ez a logika csupán arra szolgál, vagy arra is szolgálhat, hogy a szereplőket mozgatja a film elejétől a film végéig. És ez a logika feltérképezi felrajzolja köztük lévő viszonyokat, elhelyezi ugye őket kvázi egy történetben, és egy ilyen dinamikus mozgás réteget képez a film szerkezetében. És ez a szűzsi által mindig egy ilyen kízis szituáció, katasztrófa helyzetet ábrázol sokszor, például akár az Ró szerződésével, vagy a számokba folytvában is. Tehát egy, egy úgy is értelmezhető, mint egy, egy statikus rendszernek a, a megbomlása, megbomlása, vagy ennek a bomlásnak a szimptomája. És ugye, hogyha ezeket a szűzsiéket közelebbről megnézzük, olyan műfaji hagyományokra lehet visszapillantani, mint mondjuk a detektív történet, vagy a bosszú dráma. Ugye az általam elemzendő filmére a gyakabbkori bosszú drámának egyfajta ilyen permutációja figyelhető meg így szűs szinten. De <hört> ezen a ponton ö, azt megjegyezném azt is, ö, hogy ö, sokszor néha úgy érzem, hogy a túlzott ilyen és megközelítés kicsit elhanyagolja ennek a konkrét cselekménynek a szerepét a, a, a, a Greenaway filmekben, de, de azt ki kell emelni, hogy ez a narratíva, Gyakorlatilag ez, ez képes akár most ilyen időben nézhetővé vagy ö, ö, befogadhatóbbá tenni ezeket a filmeket, tehát mindig egy nagyon fontos ö, ö, motivum. A másik logika, ugye itt a konkrét Szűzsi mellett ö, egy, ilyen, egy ilyen nem narratív, ö, statikus szerkezet, amely a filmnek ugye az állál beszélő voltára ö, ö, irányítja rá a figyelmet, és, és a Szűzsi ellenében ezt, ezt kiemeli, megfelül is írja. És ugye ez a nem narratív struktúra, ugye a szerialitás, az ismérhető, ismételhetőség eszközeit használja fel, így egy ilyen elidegenítő effektus hoz létre, amely a filmre, filmnek a konstruktív, konstrukciós voltára utal. Tehát erre felisókodjuk egy konkrétan Grinövé idézetet, hogy ő erre a két párhuzamos szerkezetre úgy néz, hogy egy történet elmondása teljesen önkényes, hogy ezt az önkényességet elkerüljem szisztémákat, univerzális Struktúrákat találok ki, melyek ezt az esetlegességet szervezik. Tehát ebben a idézetben is megfigyelhető, hogy ez a kétfajta logika, tehát a narratív és a nem narratív szint egymásra kapcsolódik. De hát valójában minden egyes filmben, és ennél a szakácsa a tolva és a szerető filmben egy, egy konkrétan, egy, egy statikus rendszert figyelünk meg mely, mely veszélyeztetett és ki van téve egy ilyen irracionális erő működésének. És ezt az erodáló munkát, ezt a narratív struktúra, tehát a szűzé jeleníti meg. Ezt teszi nyilvánvalóvá. Most még felsorolnék egy-két példát itt a nem-narratív nem struktúra eszközei kapcsán, tehát egy két példát. Ilyenekre gondolok, hogy például a függöny alkalmazása, ami a műfajiságra utal, ennél a konkrét filmnél is, ahol úgy kezdődik, hogy elhúzzák a függönyt, úgy záródik, hogy behúzzák a függönyt, a színészi játék visszafogottsága, a keretek, a vizuális inzertek alkalmazása, ami ugye az időnek, mint egy ilyen serializáló eleme, elemet vizualizál, vagy, vagy tesz képileg megközelíthetővé. Ebben a filmben konkrétan étlapok menüknek a, a felvillantása felvillantásán keresztül működik. Másik példa, hogy ez a stilizált kompozíció, a szimetriára, a perspektívára, a meghoponáltságra való törekvés, ami ugyancsak ezt a a filmélménynek, vagy a filmnek, mint egésznek a, a konstrukciós voltát jelzi. Másik ellen például a kultúra történeti referenciákra való hivatkozás, hogy ezek a képidézetek, a vizuális intertextusok. Konkrétan ebben a szakács filmben Ugye egy ilyen, a filmnek egy ilyen nagyon fontos jellemző terében egy, egy klasszikus festmény látható, a háznak az 1614-es Szent György Lövészek tisztjeinek lakomája című képe és ami egy statikus csendélet, és ugye ez a film akár a szűzsé szintjével is, meg a film egész struktúrájában is nagyon fontos kapcsolatban van így egyfajta, így az egész, hogyha felveni egy ilyen képzőművészeti mozgóképnek a, a kategóriáját. <kül> meg hát még itt lehet itt a struktúrális elemeknél mondani a, az ismétlést, ezt a persze nem is hogy egyes helyzetek mindig visszatérnek és ismétlődnek. Um, és hát így alakul ki ez a, a két logika úton egy, egy komplex egység. Egy kicsit akkor beszélek a, a konkrét szűzéről, ugye egy szerelmi történet, egy kapcsolatnak így a szerkezete nyilvánul meg a filmben. Van egy étterem étteremtulajdonos, akit Spikának hívnak, és a film egészen szinte ebben az étteremben játszódik, vagy az étterem körüli terekben. És az ő felesége Georgina, vagy Georgina egy, -egy szerelmi afférba bonyolódik, egy, egy közelebbről meg nem határozott, intellektuelnek beállított figurával, de a férj ezt kideríti és, és bosszút áll, tehát megöli a, a szeretőt a tomboló dühében, de Georgina erre egy ilyen ellenreakcióval válaszol és megkérje az ételennek a szakácsát, hogy a megölt szerető testéből készítsen egy ételt, tehát főzze meg, készítse el, és, és tálalja föl ugye a szpikának. Az is fontos ez, mert spikai a dühében, így a, még a gyilkosság előtt azt az átkot szórta ugye az ellenfele fejére, hogy, hogy ha megtalálja, akkor megfőzi és megeszi. De Valójában ez egy beváltatlan ígéret volt, mert nem így ölte meg, hanem letömötte a GG-én egy könyvet, vagy egy könyvnek alapjait jellemző módon. De mégis Georgina ezt az átkot megvalósítja a film végén a spikára kihegyezve. Ez, ez, ez egy érdekes momentum, erről majd beszélek egy kicsit később. Ennek a, a szakács filmnek a nem narratív struktúráját, ugye eddig ugye erről a beszéltem, a nem narratív struktúráját a színkódolás ö, ö, szervezi. Vagyis ö, bizonyos, ö, nagyon komplex terek vannak a filmben, ö, megkülönböztethető négy fő tér, és mindegyik térnek külön színe van. És mindenki szereplő, aki átmozog ebbe a térbe, az felveszi ennek a, ennek a térnek a színét. tehát ö, Például a négy térhez lehet sorolni például a konyha, konyhának a, a terét, ami zöld, a mellékhelyiséget, ami fehér, és az étteremnek, tehát ahol a az étteremnek a terét, ami vörös. Van még egy, egy külső tér, ami az egész épület komplexusan kívül helyezkedik el, ez az utca, meg a kocsipark, ami kék színben ábrázolódik, és ö, ez a színkódolás, hogyha így a nem narratív struktúra felül nézzük, akkor valójában azt hozza létre, ezt már előbb említettem, hogy elválasztja a közvetlen tartalmat a látványtól, és demonstrálja, hogy a színpadi játék csupán konstrukció. És ugye a szereplők, akik átlépnek a különböző szereplők, így elemelődnek az eddigi kontextusuktól, és egy teljesen más közegben, mint egy transformálva jönnek létre. És nekem a, a, az elméletem ehhez, a, vagy az olvashatom ehhez a tér és színkódoláshoz, az lenne, hogy ö, valamilyen szinten úgy kell felfognunk ezt a négy egymással funkcionáló főbb teret, mint egy világmodellnek a konstrukcióját. Ugye ez a világmodell ábrázolására való törekvés, bűnövének a többi filmjeiben is, is megtalálható, de itt ö, nagyon látványosan a tér és a színek közötti kapcsolatban válik megközelíthetővé. És... Ö, ez a, ez a világmodell, ez, ez, ez egy nagyon kohérens modell, és, és valójában ö, mintha az én olvasatomban az egész filmnek a cselekménye ennek a világmodellnek a, a, a megőrzésére törekedne. Vagyis a, a konkrét szüzsé értelmezhető úgy, mint egy olyan törekvés, ami ezt, ezt a stabi, ennek a világnak a stabilitását próbálja megőrizni. A az, az általában említett négy fő tér teret, hogyha közelebbről megnézzük, akkor általában mindig van egy, egy ágens vagy egy dominás személyiség, aki ezeket a tereket uralja, vagy, vagy legalábbis meghatározza azokat az aktusokat, eseményeket, amik ebben, ezekben a terekben bonyolódhatnak. Tehát ugye az étteremnek a tere, ahol ez, ez hívható egyfajta a, a társadalmiságnak, vagy a társadalmilag ellenőrzött szociális térnek, hiszen itt olyan elemek vannak, amelyek már átestek egy ilyen szimbolizációs aktuson. Például, ugye itt van ez az előbb említett Franz Hals kép is, tehát ez, ez valójában ez a, az áttételesség, a közvetettségnek, vagy, vagy a szimbolizációnak a tereként is értelmezhető. És ennek a, fő tér, ennek a térnek a fő figurája, ugye az étterem tulajdonos, a Spika. Ez az ő a domináns figura, de ő az, őnek az egyik attribútuma például, és akkor itt jutok a beszéd kérdéséhez, az állandó mániákus manipulatív beszéd, vagy a manipulatív fecsegés, amely szinte sohasem szünetel, hiszen a, a figura végig dumálja az egész filmet, és, és viszont ez egy, ez egy agresszív retorika, amit ő használ, egyfajta beszéd, mert sokszor metaforákból építkezik. Tehát ez, ez teljesen közvetett, teljesen szimbolikus a gesztusoknak a halmaza, de mégis a kontrollra és a manipulációra való törekvés jellemzi. Tehát ez a verbalitásnak a közeke. Úgy is értem, hogy uralkodó jellegű szöveg, hogyha például itt, itt a nőnek a kérdését is behozhatjuk, ami ugyancsak fontos, akkor ez a beszéd és ezen a beszéden keresztül és teljesen meghatározza, hogy a felesége hogyan nyilatkozhat magáról, vagy hogyan lehet jelen ebben a verbális térben. Vagyis az ő szexualitását, vagy az ő testiségét csupán ezáltal a, a, a, a retorikán keresztül válik megközelíthetővé. A nő az nem beszélhet, őt beszéltetik. És csak a férfi határozhatja meg azokat a szavakat, ahogy a nő saját magáról, vagy a saját szexusáról beszélhet. Uh, például egy a filmben is felbukkan a jelenet, amikor a Georginát a, uh, a, a későbbi szeretőjének maga Spika mutatja be, és, és így uh, valamilyen szinten ezeken a felvesztősokon keresztül ő hozzá léphet, ő konstruálja meg a nőt ebben a közegben, tehát itt az ételmen belül, a társadalmiság terében. És uh, ezt már említettem, ez egy metaforikus és manipuláló uh, uh, retorika és ami, ami valamilyen szinten ugye mindent felzabál, mindent abuzzál, mindent ö, ö, egyfajta erőszaknak tesz ki. Itt jön be a, a, ugye az evésnek és a táplálkozásnak a konnotációi is. És hát itt például ebben a térben nincs semmi olyan, ami nem ezáltal ezá, nem a gesztusok által megkézzelíthető. Tehát amit nem, ami nem a beszédben van jelen. És ezen ellentétben a, a másik főtér a konyha, ahol... Ö, Konkrétan egy, egy ilyen átmeneti tér, ahol ez a szimbolizáció uh, megtörténik. Tehát ott készíték az ételeket, amik, amik uh, maga ez is a váló uh, folyamat. Uh, itt készül az étel, de, de mégis egyes elemzők egy ilyen szakrális aspektusokat is behoznak ennek a térnek az elemzésébe, és, és uh, hiszen egyfajta ilyen paradicsom, átatlanság közvetlenség képzeteket is kelt, ahol megvalósulhatnak a tiszta testiségnek a jelei is. A, a beszéd manipulatív hatalmától távol, hiszen a, a, a konkrét ö, ö, ö, szerelmi jelenetek sokszor a konyhában történnek meg. Hiszen, hiszen ez a tér kívül van, nem látszik a beszéd szempontjából, öm, és, és emiatt egyfajta némaságban van jelent, de mégis funkcionál. Ugye ennek a térnek a domináns figurája a szakács, aki, aki, ilyen perfekció, aki megvalósítja ezt a perfekcionista kicsit ilyen racionális, Rinövéi attitűdöt, de az én értelmezésemben ő az, aki valójában uralja az egész, az egész ennek a négy térnek az ontológiáját. Tehát ő az, aki valójában szervez mindent, és ő morálisan nem megközelíthető. Tehát a szűzéből, hogyha konkrétan csak a cselekményt figyeljük, úgy tűnik, mintha egy jó akaratú intrikus lenne, aki segíti a szerelmeseket. Viszont az én olvasatomban ő csak azért segíti a szerelmeseket, mert abban érdekelt, hogy ez a konszenzus a, a, a terek között stabil maradjon. Hiszen, hogyha kiderül a, a, a megcsolatás, vagy a szerelem már előbb, akkor a, a tragédia, vagy a, vagy a rendszer felbomlása hamarabb történik meg. Ö, és, és szerintem ő konkrétan morálisan nem megközelíthető. És hát nem ez sincsen. Tehát itt volt szó erről, a. Hogy, hogy a férfi vagy a, vagy a női principium mennyire domináns vagy ki az, aki alakítja a vinövé filmeket, de itt az igazi alakító ugye nem telen ebben az értelemben. És ö, lehet azt állítani, hogy ő, mivel tisztában van ezeknek a tereknek a, a mozgásával, vagyis egy ilyen topológikus módszerrel dolgozik, itt most lehetne Bártot idézni, ami felírtam egy ilyen, csak nem tudom mennyi időm van. Még akkor kicsit lassítok, most mesélhettem. A Bárt azt írja az olvasás módszeréről, hogy az olvasás munka olyan munka, mely topológikus módszerrel dolgozik. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem vagyok errejtve a szövegben, csupán felelhetetlen vagyok benne. Feladatom az, hogy mozgassam, tologassam a rendszereket, melyek perspektíváján nem záródik le sem a szövegben, sem én bennem. A megtalált szövegértelmeknek operacionálisan nem én, vagy mások kölcsönöznek igazságértéket, hanem szisztematikájuk. És ugye ez a szisztematika, ez az ökonómia, ez a háztartás, vagy a terek közötti kontaktus, az, ami enne, ennek birtokában uralhatja valaki a, valaki a tereket. Vagyis, hogyha azt nézzük, hogy a szakács az, aki ennek megfelel, ő az, aki valóban, értelmezi a filmet. Vagyis egy olyan elem, aki olvassa a filmnek a szüzsé szintjét, és olvassa a bosszú drámát. Vagy, és, és hatással van be, rá értelmezheti, és ő az, aki igazából manipulálja így a háttérből. És uh, um, tehát ő egyfajta ilyen metapozícióban van, szinte kívül van a, a filmnek a szüzsé történésein. Szinte ő magának, ennek a rendszernek egy ilyen vizuális megfelelője. De, de morálisan, meg etikailag valójában nem értelmezhető, hogy ő mit jelent. Nagyon érdekes, ezt, mi még ki akartam, ja még mondok egy harmadik térről pár szót, ez a kocsipark. Ez az, ami körbehatárolja a konyhát, meg az étteremnek az egységét. Ugye ezt lehet, ezt is sokféleképpen lehet magyarázni, de én inkább azt a megoldást választom, hogy ez valamilyen szint az ürességnek, vagy az ülnek a megjelenítője, vagy a halálnak, vagy a semminek, hiszen ott például, ahol csak félkész dolgok, nyersanyag van, hiszen ugye a filmben is láthatjuk, hogy ott rohadnak a félkész húsok kint az utcán, és az igazság, hogy csak akkor lehet ebből az üres térből kijutni, hogy ha, ha például áthaladunk a konyhán, tehát áthaladunk a szimbolizációs aktuson, csak akkor élhetünk el az étteremben. Ez nagyon érdekesen valósul meg a filmben, hiszen az éttermet mindenki a konyhán keresztül közelíti meg. Ugye ez igazából, ha belegondolunk, nem egy megszokott módszer, hiszen senki sem ott a konyhán keresztül lépve. De itt ez egy ilyen szükségszerű szűrő vagy cenzóra, mindennek át kell haladnia, hogy ebben a társadalmiak szociálisan meghatározott térben jelen lehessen. Ugye a beszéd terében, vagy a metaforizáció, vagy a szimbolizáció terében. És csak egyszer van olyan, vagy kétszer, kétszer van olyan jelenet, amikor valaki, pedig Spika, nem a konyhán keresztül hagyja el az éttermet. És ez pont a film vége felé van, amikor felbomolni látszik az a konszenzus, ami a terek és a rendszerek között jön létre. Ugyanis hát a, a, a Szüzsé szerint ő megbosszulja a, a szerelmi megcsalatását, de ezzel együtt megölít az egyik kuktát, botrányt csinál az étteremben a konyhában, és így, mint egy felmondja a szerződésének a saját részét, és hát kiüzetik ebből a világból, értelemezhetjük ezt így, és ő akkor nem a konyhán keresztül hagyja el az éttermet, hanem kimegy egy ajtón, ami nem tudjuk, hogy hova vezet, csak egyszerűen kifele, és ott is jön majd vissza az utolsó jelenet erejéig. És az utolsó jelenetről... Akartam még egy kicsit beszélni, hogy erről a kanibalisztikus motivumról. Tehát ez az is lehet érdekes, ugyanis itt valójában az zajlik, amikor a Georgina megfőzeti a szakácssal a szeretőjét, hogy valamilyen szinten visszapróbálja csempészni ebbe a szimbolikus vagy a szociális közegbe a, a, a szerelmes, vagyis új életre próbálja kelteni. De hát ehhez, mivel nem lehet vele már mit csinálni, úgy kell újra megalkotni, hogy, hogy keresztül kell löpni ezen a szűrőn, vagyis meg kell főzni, úgy lesz újra jelen. Meg a beszéd és a csend kapcsolatához azt is ezt támasztja ele, hogy a szakácssal, amiközben próbálja rávenni a főzésre, elmesélteti, hogy mit látott ugye a szakács ebből a szerelmi jelenetekből. Tehát, hogy hogy nézett ki ő, Georgina, hogy nézett ki a, a, a szerető, és ez a gesztus is egyfajta ennek a szimbolizációs szűrőnek a megjelenésé, hiszen csak úgy lehet újra jelen, hogyha beszélnek róla. Ez most itt triviálisan értem. És amikor a végén az egész rendszer ugye a spika ellen fordul, az ő elim kivégzésében kulminálnak egyrészt a struktúrális elemek, és a szüzsének a logikája is ugyanis hát őt el kell távolítani, ő már nem képes a konszenzus fenntartására, viszont az saját eszközeit kell önmaga ellen fordítani, vagyis ezt a szimbolizációs logikát. Hiszen ugye azáltal, hogy kannibalizmusra kényszerítik őt, lelepleződik az ő logikájának ez az ilyen parazita volta, tehát ez, a, ez, a, ez az áttételességben, ebben a rákapcsolódásban megjelenő jellegé, ez, ez a, a metaforának, ez a vagy a, a szimbolizációs logikának a, a kettősége és valamilyen szinten a parazitizmusa. És e, egyáltalán ez a gesztus az, hogy ezt a, a beszélnek a metaforáját, tehát hogy megfőzlek, megeszlek, e, realizálják, tehát visszavezetik ennek a metaforát a, a, a mitikus eredetére, egy, egy cselekménybe, egy közvetlenségre, ezáltal szüntetődik meg a metaforának az ereje. Tehát ezáltal pusztul el a metaforikus beszélő is. Hogy, hogy visszacsúszik a közvetlenségbe, és így konkrétan, mint kanibál, lepleződik le a szószerétiségben, vagy a közvetlenségben, és ezzel eliminálódik. Mert Nagyjából erről akartam beszélni, még, ha még úgyis elfelejtettem valamit, akkor hogyha van kérdés, akkor még azt is közben el tudom mondani. Köszönöm. Köszönjük. Kérdések, nyömek, hozzászólások. Katja <tos> a hát, van itt? Van még néhány mi, csak. a, a kapcsolódó majd a személye. Hogy a Georgián köz eh, a a módszere, azt nem, eh, szétlen végigített, hogy tényleg egyszerűen nem csinál más, mint amit parancsol be ki az, aki állandóan a Ez Eddig is ugyanúgy végre adja az utasításait az uralkodónak, ahogy eddig is tulajdonképpen mindig minden teljesült, amit a kückó mondott. De hogy mégis ez egy műlőségileg más viszony lesz, mert itt ő fog ezáltal uralkodóként felépni. De hogy ez a... A Greenaway-nek, amiről beszéltünk már a módszerével, is nagyon jól elbejátszik, amikor még a Toszperóka idejében egyszerűen a leért metaforákat nem metaforikusan valósítja meg, hanem konkrét képekben. Vagy, vagy amikor a pár nekerétben ezeket a szociológiai testről szólva elméleteket egyszerűen kibontják egy, egy konkrét valóságban, de tulajdonképpen ezek hogy minden. Ő leépített, hogy ezeket a metaforják adni, hogy megmarosítják. Bocsás, meg, de meg, meg, hogy ez és öntekről, a metaforják egy csomószor úgy, úgy jelennek meg, mint ilyen abszolút beszélt nyelvi ö, dolgok. Tehát egy csomószor van az, hogy, hogy valaki mond, gyakorlatilag elejt valami ö, teljesen ártatlanak tűnő dolgot, és aztán az egy az egyben be hajtva rajta tulajdonképpen. E -hát, csak erről a szociális fél problémára hogyha ugye a speaker annak a térnek az olyan módon a, a hegemón vagy, vagy, vagy, vagy a, a fölött eset, akkor viszont, hogy hogy lehet És nyilván, hogy ott egyértelműen Nem, olyan szerintem, a nem, nem egyet, és ez, most ezt uh, szerintem ebben a konkrét esetben, itt a filmnél, az, az a tér, az nem egyértelmű. Tehát az éppen az poliszimikus. Tehát így éppen ezzel a fecsegés, meg azzal hogy nem rögzített értelmekkel beszél, hanem, hanem viccel, például a vicc is ilyen, vagy különböző játékokat használ a beszédében is. Ez nem, nem, éppen hogy annak a lényegét, éppen az a, az a lényege, hogy, hogy, hogy plurális. És valamilyen értelemben nem, pont, pont a denotáció léphet föl, úgy, úgy eliminálóra ezzel, vagy, vagy ennek a megbontása, közvetlen néterése. De ami... De de tő, szóval, hogy van valaki abban a térben, aki, a... Mint valami, ez egy morális egy, egy szociális tér az nem pedig, hogy egy demokratikus tér. Nem, De De szerintem igazából itt arról van szó, hogy, hogy ugye a, a, a speaker folyamatosan minden egyes e, dolgát vagy érvét arra alapozza, hogy a, a jó modor, a jó ízlés. És azt hiszem, hogy mi élik, mi, mi tulajdonképpen mi az, ami előkelő, vagy, vagy jó, jó ember, mit teszek, stb., azt teljesen saját kényeket, beszédét változtatja. Igen, gyitáltan. hogy a norma rendszer az fúj. Igen, Igen, tehát hogy az, az, az, az teljesen illék. Hát, hát ő, ő, ő akkor ő, jó, ő, ezen a szinten hierarchikus, viszont a, a mondjuk így a pluralitás eszközével, vagy ezzel a nem, rögzít, nem rögzítéssel. Hát egy szocialista területen pedig több kérdés, hogy hogy, hogy azt, az, hogy teljesen új felszínt a társulni hogy... Pontosan, hát a, mondjuk egy egy abszolútista eh, udvar az abszolút -e módon de szociális, tehát te egy ilyen társias környezet, és hát ott tulajdonképpen ez egy abszolútista udvarnak, egy ilyen mini, miniatűr változata, meg persze paródiája is, de hát tulajdonképpen ott is arról van szó, hogy ha a király e, tikkel, akkor mindenki tikkel. <gül> tehát, hogy... Hát minden a kiányomást itt tudja gyakorolni az emberek, és ez is egy kapcsolata az událkodó és az őni. Igen, hát a különleges esetek azok, amik, amik tényleg nem az ilyen mindennapokhoz kapcsolódnak, amikor egészen konkrét erőszakos kertművön is vannak, azokra meg pedig a farkózó azon is. Eszembe jutott, hogy mit akartam mondani. Mert persze kapcsolódik ugye ehhez is. Ugye az egy érdekes, meg így a, a beszéd, meg a nem beszéd nekaterei, közti kapcsolat, hogy például, hogyha a szerelmesek, ugye akkor lepleződnek le, amikor elkezdenek beszélni. Uh -huh. Tehát egy abból a térből, mondjuk a, a közvetlen testiség, vagy a szexus, vagy akárminek a, a, egy ilyen más térből, akkor bukkalnak föl, amikor elkezdenek egymással beszélni, amikor bemutatkoznak. És akkor itt szinte felmerülnek ebből a külső másik térből, is, és azonosíthatóvá válnak, és így látszanak ebben. És, és ez egy nagyon érdekes elmények van megosz, megcsinálva, hogy, hogy, hogy ez nagyon struktúrális, szűzés szinten is meg van oldva, viszont az látszik, hogy mennyire egy ilyen imitáció, hogy, hogy, hogy valójában mennyire egy ilyen kényszeresen színpadi aktus az, hogy arra megy mondjuk két ilyen csatlós figura, és éppen észreveszi őket. De, de, de valójában abban a pillanatban már lelepeződtek, amikor bemutathoztak, vagy amikor elkezdtek egymással beszélni. És ez képileg is nagyon érdekes, mert a, a, a filmben konkrétan ez akkor van, amikor a, a, az étteremben étkezőket látjuk egy ilyen ö, ö, szemből az egész asztalsort, és hirtelen megáll a beszélgetés, és mindenki egy ilyen fél pillanatra a kamerában néz. És a következő szekvencia meg már az étteremben mutatkozó szerelmeseket mutatja. Tehát ez egy olyan logikai kapcsolás, egy olyan fogalmi montázs, mondjuk így, ami ami, ami teljesen, hát, hát abstrakt, mivel ö, ö, magában foglalja a lelepreződés, viszont ez, ez, ez story technikailag nincs megoldva, de már megtörtént. És ez csak majd ellenpontozza később a story szinten való lelepreződés. Ja. Okay. Ö, kérdések még vannak? Ö, nekem még egy kérdésem lenne, amit, amit így hiányoltam ebben az egész hizéből, hogy egyrészt tér szinten is hiányol, tehát a könyvtár illetve a szeretőnek a szerepe, Igen. hogy az, az tulajdonképpen egy harmadik elemet visz be ebben az egészben, ugye a rögzített írót a, az akármiét. Ugye egyrészt annak van egy saját tere is, és annak az ura a, a könyvtáros, és hogy ez is nagyon érdekes, hogy ugye a speaker elképzelhető, hogyha ilyen nyelvi szempontból nézik a dolgot, hogy ugye az az, ami hihetetlenül megrettentő, egy olyan ember számára, aki a, a, a beszéd által uralkodik tulajdonképpen, illetve a különböző dolgok, a különböző kijelentéseknek az átértelmezésével, tehát tulajdonképpen az, hogy, hogy, hogy egy értelmezés hegemon, ugye, hogy a jó úgy értelmezi, ahogy, ahogy neki tetszik, hogy e, számára valószínűleg ez egy hihetetlenül e, ijesztő, az írott szöveg, ami ugye rögzített valamilyen szinten. E, Szerintem az, hogy a e, a de Szájába. A franciforton történet. Avassra. Nem, a, hát a, a, nem, olvassuk, nem, nem a perzsa leveleket olvassa, perzsa leveleket az olvasza, perzsa. Szóval, hogy... ami, ami egyébként, bo, bocsánat, de ugye, ami egyébként ez is egy ilyen teljat választás, mert ez ugye arról szól, hogy fiktív módon két a levelezése arról, hogy micsoda visszásságok vannak ugye a társasági életben. Tehát tulajdonképpen az is egy, egy kritikája maga ez a levelek maga, és egy kritikája annak a térnek, ahol van. Igen. És ez, ez is egy irítája. Ez, ezek, ö, vagy nyomok, tehát, amikor ö, most csak erre a, a mondta, erre akartam mondani, hogy igen, tehát ott van egy ellenvélemény, és ez nem egyszerűen csak egy ellenvélemény, hogy, hogy ugye ez egy, egy ilyen kanonizált ellenvélemény, tehát hogy, hogy szemben ez az egész írót kultúrával, ami egy, egy folyamatra alapul, mert itt ezek ilyen megazott epítéletek, amit egy könyvtárban fel lehet. Igen, igen, szóval hogy ez, a, ez az írott, rögzített, karmizált fix tekinti az ami szerintem valamilyen szinten lehet egy ilyen imitáció... Hát én formációt. ezzel, ezzel, ezzel egyetértek, bár én most nem szívesen exponálnám ezt a, ezt a most ez az írásbeszéd dolgot, de, de az, az, az egy érdekes abban, ahogy kivégzik ugye az írót, csak ha azt az aktust nézzük, hogy uh, uh, ugye belé a szót ugye az írással. Tényleg ez, ez most persze nagyon triviális, ez csak analógia, de de hogy ez nagyon hasonlít valamilyen szinten a, a spikának a kivégzésére is, olyan értelemben, hogy ö, ö, végtére is neki meg ugyancsak a saját módszerével, módszeré gyömöszölik el a torkán, ugye a kanibalizmussal. Igen. Pont a, neki meg a mítosz, vagy a közvetlenség akar meg a torkán ilyen értelemben. Igen. Tehát így lehet ezt, is egy analogia, de... Meg uh, ahogy amúgy a szeretőben, hogy ez, ez teljesen mint a pármakönyvben, hogy tulajdonképpen ez, ez is egy ilyen filmeken átívelő uh, dolog, hogy uh, ha van egy holtest, akkor ezzel kell csinálni valamit. Tehát hogy, hogy, hogy, hogy valahogy föl, föl kell dolgozni. Tehát az író az könyvet csinál belőle, a, a, ebben az étel dologban ott uh, ugye kaja lesz belőle, a, a számomba folytvában a tulajdonképpen egy játéknak a része lesz, e, minden egyes holttest. E, és a kiadók e, is egy kaj, ugye e, szerető Igen. Egyéb, kérdés? más francia. Jó, akkor köszönöm az elválaszt. És akkor, Eee... Tudod, hogy csak Péter Maxigász, Dedausszi mialkotás. Cseréljünk helyett? Nem, igen. Jó, ja, oké. <túlyan> <túlyan> <túlyan> Na akkor... Eh, Először is... Végül is nagyon... Sokszor ugye Mário semmitette, hogy eh, Itt... A greener ez egy ilyen eh, Értelmezési ilyen dolgok van, sokszor, hogy egy nem narratív struktúr, vagy nem, nem narratív megközelítésmódról van szó, ö, de, és ezt a Greenaway ezt, ezt nagyon keményen exponálja, tehát bármikor, bárhol ö, beszél, vagy nyilatkozik, akkor ez nála benne olyan, hogy igen, ő az az alkotó, aki lényegében ugye megvalósítja az avangárdnak egy ilyen ö, forradalmi kérdés feltelelését, hogy lehet-e filmet csinálni, történet nélkül, és akkor elmondja, hogy igen, de csak ő tud. E, és hogy igazából azért e, ez, ez sok e, film esetében egy e, iszonyatos nagy átverés. Mert hogy e, pontosan nem azzal e, rombolja szét a e, narratik struktúrákat, hogy, hogy, hogy nincsenek ilyenek, vagy, vagy valami mechanikus e, irányítás van, hanem e, egyszerűen azzal, hogy ő nagyon jó író, nagyon jól tud történeteket kitalálni, e, és egyszerűen annyira ö, könnyen jönnek belőle ezek a történetek, hogy, ö, hogy maga az, az egész nagy történetről le is vesztjük a, a fókusz, és ilyen kis ö, helyi narratívákra kell ö, fókuszálnunk. Most ezt, ö, <kül> ezt leginkább ebben a Balesetek Krónikája című fémében valósítja meg, amit ö, szerintem elég kevesen ismernek itt, azt ö, meg akartam kérdezni, hogy hogy hányan látták innen a baleset krónikáját? Jó? Oké. Okay. E, belőle részletet. Majd akkor veszitek belőle az elejéből egy, egy részletet, és akkor utána egyszerűbb lesz. E, háromig van időnk? Igen. Magyarod, hogy háromig beszéljük, igaz? Igen. Jó, oké. Okay. E, akkor igyekszek rövid lenni. A, gondolom, hogy a James Joyce-nak a Finnegan Swig című könyvét se olvasta senki, bár itt ilyen fizikai lehetetlenség, úgyhogy majd arról is beszélek egy kicsit. De akkor a filmről csak annyit, hogy ez az utolsó rövid filmje, ami azt jelenti, hogy igazából akkor az előadásom az inkább egy ajánló lesz, és inkább a, a filmről fog szólni, és kevésbé a Joyce-ról. Inkább megpróbálom fölkelteni az érdeklődést, és akkor egyszer majd, hogyha ö, véletlenül valaki meg akar belelegni, is egy-két részletet, akkor lehet csinálni egy ilyen, ilyen vetítést. Ö, tehát ez egy, az, az utolsó rövid filmje, ami 3 óra 5 perc hosszú. Ö, de azért rövid film, mert hogy egyrészt formájában a, a rövid filmekre, ha az másrészt pedig 92 kis történetben áll, tehát egy e, biográfia gyűjteményt, tulajdonképpen. E, méghozzá azt hiszem, hogy a, a, az még benne van pont e, le lesz írva, hogy, hogy e, mi a történet, történt. Ezt most nem mondom el, az is egy ilyen mitológiai e, gondolatra épül. E, és ez azon kívül egy ilyen mitológiai enciklopédikus e, kompendium, azon kívül pedig e, egy eh, dokumentumfilm paródia is. De akkor felmutatnám a filmészetet és akkor utána eh, még egy-két szempontot mondanék róla. Lámpát leold? Ott vannak a rakasztók miatt. Kapcsolod vissza. Mit? A ja, igen. Ezért igen, de van. Ah, van. Jó, csak hogy nem lesz. Hát? Kép is képes kell. De ezt Itt az elején a 92 szereplőnek a neve képernyőn a fő cím után, és honnan fog kezdődni ez a. Version. Orchard Orchid is a Kapistan-speaking young male man. He suffers from perpetual aching teeth, gross amelia, and a marrow deficiency. For his age and his condition, he is heavy. There is no known photograph of him. Orchard lives outside Parkland, County Wicklow, and earns a living working in an armwonder to make the <laughs> most of his property selling chicken wire. It is not recorded what Orchid thinks of the violent unknown event and he is very non-committal about any opinion concerning the responsibility of birds. Though, in an unguarded moment, he has described his enemy as the fox. <coughs> This might be no more enigmatic than a reference to his profession as a seller of chicken One. At least once every 24 hours, or should Find Science drive five miles to the coast, ostensibly to collect the skulls of seabirds. <coughs> Indeed, he often returns with one hidden in the toe, of one of a pair of perished waders that he keeps in the back of his car. Concealment with a precaution in case he is challenged. His fans are usually limited to the upper jaw of a oyster catcher, or perhaps the head of a herring cow, which has to be sliced from the rest of his towel covered body, with a pen knife given to him by his employer last bird all day a Orchard, more often than not, spends his time at the beach, day or night, standing staring at the sea, with both hands clamped tightly with his lower jaw, in the unlikely hope of squeezing away the toothache. In such a position, he stares fixedly to the southeast. If he had turned his gaze 45 degrees and stared out east, he might have faced the horizon that hid the flint Peninsula of North Wales, which is what he wanted to stare at azáltal ki vesztegetett idő alatt egy játszás és egy bajódét bestellünk a horizontot lett az októberi februárra, ami már túl fá volt a délre. Jó, hát ez még így meg tovább három órán keresztül. E, úgyhogy most így a, a nagy filmek értelmezésén túl ez a e, ugye a Grinweinnek az experimentálisabb volt, de azt gondolom ebből e, kiderült. És akkor igazából tényleg csak ebben a nagyon kevés időben, ami e, megmaradt, szeretnék e, néhány dolgot egyszerűen csak felvillantani, hogy, hogy e, mi, mi alapján struktúrálódik ez a nem narratív alkotás, hogy e, ugye el szoktak mondani. E, több alapot is, is vehetek itt, e, inkább mondom azt, ami, ami a, az abstraktban van, és akkor lehet jobban követni. A, a villanyt is lehet kapcsolódni okay. Tehát először is ugye itt a, a Joyce-ra is vannak egy párhuzamot, illetve azt mondom, hogy, hogy ezek a jellemzők, amiket most konkrétan csak erről a filmről fogok elmondani, meg, meg lehet, hogy egy-két utalásra még a Joyce felé is élek. ezek szerintem több műre is jellemzőek, és hát ez, lesz, ez, a, ez a kérdés feltövés fogja majd meghatározni most még egy néhány évig azt, hogy milyen, milyen kutatásokat végzünk itt a Horizon Kutató Intézleten belül, megpróbáljuk ezt a sémát ezt, ezt lejátszani más, más művekre is. De tehát hat pontot említek meg. Az első az, hogy összefoglaló jellegű és kiemelt fontosságú ezért az életmű szempontjából. Ez úgy néz ki, hogy ebben a filmben itt ugye ez az első rövid filmes ö, szakasz, szakaszának az életműnek a, a végénél, és ö, a kezdetén a nagy filmes korszaknak, ugye ezért is van, hogy a rövid filmet logikáját használja egy három óránál hosszabb ö, filmnek az elkészítéséhez. És ö, a 92 történetből nagyon sokban szerepelnek ö, konkrétan ö, olyan filmkockák is, olyan snittek, amik az előző filmjeiben szerepeltek, illetve szereplők az előző filméiben, de ugyanúgy az életműnek a következő szakasza, akár tíz évre előre is be van forgatva ebbe a filmbe, tehát például a számba folytálnak a, a főszereplői, ők ö, szerepelnek, mint, ö, mint három különböző ö, karakter az egyik történetben. Vagy akár az éskét mondának az első jelenete az autóba esettel, az is itt szépen ö, le van írva, hogy találtak egy autót, és ebben találtak különböző bizonyítékokat, és, és így tovább. És hogy történt, ugye egy. Milyen madárra ütközik, Hogycsú. vagy akurat. Ütközik hogycsúval. egy Ford Mercury, igen. E, tehát, hogy ez végül is egy tényleg egy ilyen a saját magának a, a kompendiuma. Ugye hát ezt, ezt, ezt már megtanultuk, hogy ezt, ezt szereti látszni, hogy a világot próbálja meg összefoglalni. Itt ebben a filmben gyakorlatilag a saját világát próbálja meg összefoglalni ami ugye retrospektív és nagyon érdekes, mert hogy ö, meg lehet nézni, mennyire sikerült neki a jövő ö, beli életművét is beforgatni ebbe az egészben. Ez a probléma őt is érdekli, ez be is volt az egyik interjújában, amikor azt mondta, hogy az a legutóbbi filmje, a túlszúrt az egy remake, egy újra elkészítése ennek a 1980-as Balesetek Krónikája című filmnek. Ö, és akkor Szerintem a, a Jones-ról is ö, beszélnék, hogyha valaki érdekel, akkor majd úgy is megkérdezi. Ö, annyi, hogy akkor az, az, az alkotóknak a személyes mitológiája az nagyon erősen ö, bele van keverve ebbe az egész történetbe. Másrészt viszont ö, ismert mitológiai anyagokon alapulnak, és ezt az utolsó pontban említem is, hogy ö, ez a Dedalus és Ikarosznak a története, ami nagyon alkalmas egy ilyen ö, megközelítésmódra. Ugye már itt ezzel, ebben a részletben is láthattuk, hogy itt ilyen lehullott madarakat e, fetisizál ez a, ez az emberke. E, és a, a film során e, sok explicit utalás is van erre, tehát hogy említik is, és beszélnek is e, arról, hogy mi lehet ennek az Ikorosz és Adalosz történetnek az értelme. Illetve e, folyamatosan jelen van az, amiről már is beszéltünk, hogy itt a repülés, a vízfelelt való repülés és a, a katasztrófa azok ilyen központi ö, motivumok a történetekben. Ö, és akkor még annyit, hogy, hogy ez, a, ez az egész célkitűzés ez egy igazán grandiózus ö, vállalkozás, és az a cél, hogy egy igazi ö, értelmezhetetlen műalkotást hozzon létre, tehát amivel nagyon sokat lehet bíbelődni, nagyon sok diskurzus épület rá, ö, nagyon sok ember nagyon sok ideig foglalkozhat azzal, hogy kibogozza a szálakat, ugye, ahogy a ö, joyce az új Ulysses-ről mondta, hogy úgy reméli, hogy ö, a következő száz évre megadta az irodalomtudósoknak a ö, munkáját, mert annyi ö, különböző utalást forgatott be ebbe az egész történetbe. Hát itt is ö, valami ilyesmi történik, hogy tényleg... Ö, mondjuk van egy, egy levelező lista, ami konkrétan ezzel a filmmel foglalkozik, és még ez már, azt hiszem, hogy, hogy négy év megy ez a, 2001 óta megy ez a levelező lista, és tényleg az összes szereplőt megpróbálták végigkövetni, mert ugye nincs, ennek a filmnek a vége nincsen leírva, hogy kik szerepelnek benne, és egy ilyet próbáltak összeállítani, az sincs, sincs még kész, és, és közben olyan, olyan elméletek jöttek, felszíre az utóbbi években, amit egyszerűen csak abból eredtek, hogy valaki megnézte újra a filmet, és látott valami filmkockát, amit eddig senki nem, nem vett észre. Tehát azt, azt gondolom, hogy ez egy olyan ö, alkotás, ami, ami tényleg itt tematizálja azt, és amire a, a Fuchs beszélt, hogy akkor ezek most ilyen ö, végtelen világok, leírató világok, vagy sem. És azt gondolom, hogy ez a, a lépés, amit itt a Greenway megtette ebben a filmben, ez a, a struktúrák, ez a bonyolultsága, ez egyszerűen elérhet egy olyan fokot, hogy egyetlen embernek a memóriája, vagy az elméje az egyszerűen a puszta terjedelem miatt képtelen belátni ezt az alkotást, és ezért tűnhet akár mély is. De ez egyáltalán biztos, hogy ettől még mély lesz, lehet, hogy csak jó nagyra megcsinálta, amivel jó sokat lehet bíbelődni. De egyáltalán az, hogy ö, az ember gondolkodik valami, hogy az utalásokat, vagy ö, különböző csoportosításokat végez a, a filmen is, hát ugye megpróbálja le ezt a struktúrát, az nem biztos, hogy... Tehát, hogy ettől még nem biztos, hogy miért támol egy alkotás, hogy nagyon struktúrált, Vagy az se biztos, hogy ez egy ilyen ö, művészeti teljesítménynek egy, ö, egy ilyen kvalitása. Tehát, hogy, hogy nem biztos, hogy attól jó egy műalkotás egyáltalán, hogy ilyen ö, szépen lehet a struktúráját. Ez inkább egy, ö, <köhö> egy ilyen mérnöki, mérnöki ö, szerkezetnek, ami a célját adja meg, hogy milyen szépen van struktúrában. Tessék! Most, kire gondolsz, hogy a kritikusnak jó, ami vagy a nézőnek? <haz> <a, haz> <haz> mert csak azért együtt is, hogyha az emberi hazán rendezváló résző meg, ami a közösségnek jó, és hát az volt ugye elindikátés témát, ahol tűnik van, hogy úgy utolsóknak Így van, és, és tényleg itt a befogadói részre ezt pedig azt vetik föl, hogy ugye itt van tényleg a, a maga Zikarosz, vagy maga a Dedalus, aki, mint egy jó mérnök, megcsinálta ezt a e, szép műalkotást, mondjuk akár egy, egy szárnyat. És akkor mi történik akkor, amikor ezt a, az egyszeri, egyszerű ember e, megpróbálja használni, vagy ezt így e, magáével tenni? Ugye e, Icarus az egyszerűen e, túlterelés e, túl áldozatája, ezt megpróbál minél magasabbra repülni, és, és e, egyszerűen nem bírja el a e, szárny, ez a, a műalkotás, azt, hogy hogy egy ilyen egyszerű ember egy egyszerűen csak megpróbálja ö, magáévá tenni. És hát a Greenaway -E filmekkel kapcsolatban is ugye ez nagyon sokszor szokott lenni egy ilyen alapvető kritika, főleg a, a, az egyszerű néző szemszögéből, hogy, egyszerű, hogy ö, túl hogy túl sok információval kell szembenéznie, És akkor hát igen, itt jönnek be ezek a labirintus metaforák is, amik szintén ugye az elméletnek is e, eszközei és a mítosznak is eszközei és e, itt, itt jön el az, a, a, ami miatt a Greenaway-t e, vagy, vagy valamilyen értelmű progresszív alkotónak lehet tartani, hogy ugye valóság minden az interaktivitásról szól, a multimédiáról szól, a választásról szól és a greenaway is erről a, a Hol esete című filmjéről azt mondta, hogy ezt úgy tervezte, hogy ezt videón nézzék az emberek, és nem gondolja azt, hogy ezt valakinek le kéne ülni és nézni ezt a filmet, hanem azt gondolja, hogy annyit nézd meg belőle, amennyi éppen tetszik neki. E, igazából azt mondja, hogy egy, egy videó fel vagy videójátszó segítségével ezt a filmet ugyanúgy lehet e, olvasni, mint egy könyvet. Szerintem itt is Igen. Igen, tovább is mehetnénk a, <kül> a Akartam valamit hozzá mondani, ahhoz, amit, te ja, ja, igen. Hogy a, amit te mondtál, hogy igyekszél közönsége válogatja, hogy én azért azt gondolom, hogy ö, valamilyen szinten ott ö, ö, lesz egy, egy, egy műalkotás, valóban nagy műalkotás, hogy ö, nem kell megtenni ezt a választást, de mondjuk ez egy abszolút személyes vélemény tehát hogy... Milyen választást? Azt hogy, azt, hogy munkáltad a filológusoknak, vagy örömegyszer ez a... E, tehát mind a két szinten pontosan, pontosan, Tehát, hogy, hogy igazából, e, azt mondom, hogy hosszú távon ez az, ami így jó lenne. És, és például a ez a fantasztikus, hogy e, amellett, hogy ilyen, tehát tényleg ez a hiperintelligensek a, film, a filmjei, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon okosak, amellett e, nagyon sok ember, e, akitől iszonyatosan távol áll az, hogy most azt keresd, hogy igen, most belecsapja a viláma viharású játében a hajóban, vagy nem, azok is baromire jelvezik. Múgy is úgy gondoltam, csak úgy gondoltam, hogy itt a pendékból igyeztettem az hát, ügyetlen, hogy szerzőként az ember ilyen kielentést tesz, mert ahhoz mondtam, hmm. hogy nagyon tudtuk kinézni, pláne egy ilyen kielentésre együtt, hogy ez volt a cél, már igyeltem, hogy az egyik kisztusoknak mondtál valami. Hát Joyce-nek ez volt a cél, tehát ő abszolút lenézte az egyszeri olvasót. Ő az irodalom, ő történetnek alkotott ez abszolút így van. A greenaway ugye egy filmre ez az önnél, ez másképp néz ki, mert ugye ez egy iparág is. Ö, elsőre a, a Greenaway azt szokta mondani, hogy úgy csinálja, már a játékfilmét azokat úgy csinálja, hogy ilyen párokban Hogy az első filmet megcsinálja, ö, az poklá is lesz, az nagy siker lesz, és akkor a második filmre már akkor is adnak neki pénzt, hogyha úgy néz ki a Bohemes, tehát azonban akkor a producerei, hogy akkor a másik film is ilyen nagy siker lesz, és akkor ezt meg tudja csinálni jobban olyanra, ami elős szeretné, akkor ez kicsit megbukik, de a következő ö, filmnél már megint meg lehet győzni a produkciárt azzal, hogy de ez egy populárisabb film lesz, néz meg, úgy csinál, meg, ahogy a közönségnek kell. Tehát megvan nála ez a játék. Ez a film viszont ö, alapvetően abszolút nézhetetlen, tehát ö, ez nem, nem ö, még egy által ö, vagy szóval, hogy az, attól függetlenül, hogy én nagyon ranyagok ezért a filmért, e, még a barátaim nagy részét sikerült rávenni arra, hogy megnézzék. Úgyhogy ez abszolút nézhetetlen film. E, viszont nagyon remélem, hogy ha egy idő után e, tényleg e, felnő egy ilyen, ilyen generáció, aki az interaktivitással tud e, mit kezdeni, meg egyáltalán az az, az információ bősége, ami e, manapság egy egy befogadót ö, egyébként is éri mondjuk a, az internet, ami szintén egy ilyen végtelen infoszféra, ö, akkor talán lehet, hogy előbb-utóbb lesz közönség is ennek a filmnek. És egyébként itt, itt, itt végül is a, a kapcsolódás van ez az egész dalgalószínű alkotáshoz, amit tulajdonképpen kitaláltunk, vagy ö, próbálunk kell gondolozni. ami a, a, Az a vicces, hogy amit mondtál, hogy a Geneve azt mondta, hogy a videón nézék, és hogy úgy lapozgassák mindegy pillanat, is, hogy annyit a hogy eh, Nagyon vicces, hogy ez két művel kapcsolatban hallottam, nagyon konkrétan és nagyon exiciten megfogalmazva. Az egyik ugye a Szent Kutinak a préje volt, aki, eh, amiről a... Eh, hogy hívják azt, aki kezeli az egész hagyatékot? Valaki. Nem, aki a, hagy, aki a hagyatékot kezeli a Szent kutiná, a volt felesége, vagy ilyesmi. Szabolt felesége? volt felesége, szóval meg... Okay tehát ez a professional video azt mondta, hogy igenis, a Prét azt úgy kell olvasni, hogy ö, nem úgy, hogy leülünk és akkor eljöttél a végéig, hanem hogy, hogy izzelgetni szagolgatni, felütni itt, felütni ott, elolvasni két-három bekezdést, és naponta maximum annyit, és így ö, érdemes befogadni ezt a, ezt a ö, művet, és a másik meg, hogy, hogy plusztal kapcsolatban, meg, meg szintén ugyanez volt a, a, a tapasztalatom, hogy akár a Boms voltunk szemináriumon, akár a Somjónál, tulajdonképpen a, a plusznál is az van, hogy az, hogy az ember leüljön az elejétől és elolvas a végéig, arra is Sándor kapacitásával lehet vállalkozni, de hogy egyébként úgy néz ki, hogy ahhoz is a jelenlegi állapotban, tehát nem abban, amikor megírták és akkor még volt az, hogy az embereknek ideje olvas meg stb. hogy egyszerűen úgy néz ki, hogy ez egy adekvát befogadói hozzáállás lesz, hogy ö, egyszerűen így, így, így részleteiben ö, nézni a dolgot. És hát tulajdonképpen a, a maga deloxi de művárkotás is ez lenne, hogy ugye amelyik nemcsak hogy ö, ugye kimerizhetetlen, mint az összes ö, esztétikai tárgy, hanem hogy ennek tudatában is van, és ez képébe is vágja a tulajdonképpen a befogadónak. És pontosan ezért van az, hogy ö, teljes egészében leírhatatlan, vagy olvashatatlan, vagy stb. Ugyanúgy, ahogy egy Greenaway kompendium vagy egy Renaissance Akármi, hogy az is tulajdonképpen egy olyan lista, ami voltak éppen vég, vég, véges, de tulajdonképpen végtelenül bővíthető és cserélhető. Is az hát a, azért a középkori, meg a Renaissance Compendium, pontos volt a lényege, hogy, hogy azok egy zárt egész. Tehát, hogy mi a peteketeknek a, a, a, a lényeg az volt, hogy csináljanak egy zárt... Ezt tudom, hogy a, a, a, a Greenaway kompendium viszont ott... Így van. Tehát szerintem ez a különbség a modern és a poszmodern beszolás. Csak pont az, hogy ez volt a bármára struktúrát, szóval, hogy... Vagy a... <hül> Egy nyitott struktúrát. Égy van, szóval, hogy a maga a totalizáltság ebben a rémesen szimbolikus közegében. Szóval, hogy... Szerintem a, a játékfilmeknél ez így kb. érződik is, hogy van egy ilyen mechanikus struktúra, amiből tényleg így bar, gyakorlatilag bármilyen hosszú filmet lehetne csinálni és gyakorlatilag ezeket az iterációs szinteket egy ilyen ökonómiai alapján zárja le. Tehát amikor úgy gondolja, hogy most már biztos elege volt az olvasónak, ugye a többi is ugyanolyan lesz mint az eddigiek, nagyjából megtudtuk hogy miről szól egy ilyen, ilyen struktúra, úgyhogy most már elég <gül> ez. Az a kapcsolatban pontják, hogy jó, jó elő volt az internet az, hogy, hogy, hogy rengeteg sok információ volt, és hogy nem zavar, az mi azon hozzászoktunk, hogy az ember a kell nézni, hogy azt mondjuk, hogy ha már kellő idő eltelik, és ha már természetesen válik az, hogy a bizonyos dolgokat, mint ilyen módon tudjuk kezelni, tehát sokkal sokat tudunk, mint a akkor leszünk képesek, jobban megfogadni, vagy egy nagyobb e, szívesen kör lesz képes jobban megfogadni, Ezzel kapcsolatban csak annyit tennék hozzá, hogy E e, egészen furcsa, hogy Stephen Hawking írja e, az egyik az, hogy a, a, az a probléma, ha e, őrszekerek, nem is tudom, hogy működik, ilyen uh -huh. e, science fiction, e, mivel lehannia lehet tökbe, hogy mi most készítünk a jelenben filmet, amivel elvázoljuk a jövőt. És az a probléma, hogy a jövő, a jövőt úgy gondoljuk el, mint eh, ahogy lehet, repkednek a zsűrvajók, a, de a társadalom szerkezet például olyan, mint a, mint a mai. Itt tudás, hogy, hogy amikor majd eh, természetesen állék, esetleg egy eh, internetet kezelő, nagy információmérséget képes eh, társadalom, az, az, az, az eh, tehát még most ami a jelenben gondolkodunk hogy hogy nem biztos, hogy a gűnöve krémeli evidens módon eh, kettemesető rányok válni, vagy a vigyelem rájuk fog irányolni, mert, mert teljesen már más szemben gondolkodásra más lesz az igény, főleg az igény, mert tudja még az internet után miatt. Hogy helyett, hogy, hogy, hogy, hogy... Mert ugyanakkor a, a, az, hogy a filmnek a... most egyik veszélyes dolog hogy ilyenek próbál hogy a filmnek a szerepe a jövőben eléggé kérdéses, hogy ülenél azt és azt mondja, hogy, hogy még, még csak most jár gyerekcítőben, és ő ott van valamit emberi rajta, de ugyanakkor ezt, ezt ki vezetni, azáltal, hogy mondjuk. Sokszor tényleg nem fontos a történet, nem fontos a narratíva. Tulajdonképpen, ha valaha visszamegy oda, ahol kezdte annak idején a film, tehát ki tudja, hogy majd később, amikor film, tovább kell, hogy fog visszatérni, de megy, akkor az igényekhez kapcsolatban nem egyértelmű, hogy mi fogunk kezdeni, mi fog tudni kezdeni a jövőben. Csak ezt kell mondani. Igazából két dolggal reagálnék. Az egyik az az, hogy igazából az az érdekes, hogy ugye Különképpen egészen a idáig a film, az nagyon-nagyon hasonlított a színházhoz olyan szempontból, hogy beültél moziba és megnézted. És gyakorlatilag most a DVD-vel, amikor már jelenetválasztást tudsz meg, stb. Abszolút ő, inkább a könyvre kezd el hasonlítani. Olyan szempontból, hogy beülsz, kinyitsz egy olyan kis gépet, ami már egyébként kinézetében is a hasonlít, bejomod a cuccot és lapozgatsz a jelenetek között, stb. stb. Hogy Mit, hogy? Hogy könyv. Igen, hogy álá, igen, De hogy, ö, ugye notebooknak vagy i nak hívják, de ez több mindegy. De hogy, ö, és én nem is van most, hogy észreveszem, hogy vannak filmek, amiket tényleg így lapozgatok, tehát hogy bizonyos részeket nézek csak meg belőlük. De a másik, amit akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez, ez amit mondasz, hogy az, hogy, a, hogy nagyon struktúra meg Ez ezzel kapcsolat kapcsolódra szeretném megfogalmazni ezt a gondolatomat, hogy a, az egész konferenciában számomra egy a végkövetkeztetés, az így az, a, a, aként kezd körvonalazódni, hogy szerintem ez az egész dolog, hogy a grinövés struktúra is talán nem ilyesmi, ez egy akkora nagy baromság, hogy hihetetlen. Mert az rendben van, hogy, hogy struktúrákban van, de itt, hogy e, igazából még a forsznál is, ami, amiből most csak egyetlen részletet láttunk, és nem az egészet, alapvetően így közel nincs ahhoz, mint mondjuk egy, egy e, ilyen valóban. Szigorúan strukturista vagy formalista filmhez, mint mondjuk a, a Nagyváros Szimfóniája, vagy a Mechanikus Baják, vagy ilyesmi, közel nincs hozzá, itt végig történetmesélés folyik. A történetmesélés van nagyon struktúrával, meg mindenféle, mit én, ilyen bonsai szerkezetekben, meg francia kertekben rendezve. De hogy tulajdonképpen a, az összes Ginovay filmnek van, van sztoria. Nem is a... narratív film ezek igen. Ezek... Tehát, ez hogy ez ez egy igazából, minden minden az az minden amikor azt az, az mondja Ginovay, hogy ő nem narratív struktúrákkal dolgozik, meg a, annak kiáltják ki, hogy a történetmesélés... Mit? Mert Mert úgy érzem, hogy itt mindenki arról beszél, hogy leszámolás a történettel, meg ilyesmi. Holott szerintem igazából nem tudom. Pont volt, ez légal a emeltekattam, ugye, Csak, eh, a, a, a, a, csak annyit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy, eh, hogy, és eh, Szamárió is mondta, hogy, hogy eh, tulajdonképpen mindenki erről a, vagy na, na, a legtöbben eh, ezt a struktúra jelleget emeljük ki a gyövéből, de gyakorlatilag ez a struktúra önmagában szinte soha nem jelnik meg, hanem mindig alá vagy mellé van rendelve egy, egy ilyen... Egy, vagy, vagy, vagy egy, egy, egy a az, hogy a struktúran helyezési eszköz egy ilyen fogalomtöntészet lényegében szerintem, amit a milinavét pont ezáltal létrehoz szól, hogy a struktúra nem ne való és egy demofentum, hanem alkotó eszköz. Szóval ez a mitoszokban gondolkodni, és pont ezért tennénk különbséget kicsit a Joyce-szal, erről ilyen abszolút hipertextuális lényegében. Nem csomó pontok építkezik, hanem egy folyamatos elnyomás vagy elnyomás, egy ilyen szétáradás vagy engedést. És ennyiben jó, vagy inkább analóg állíthatod állítható az interneten a Joyce. Igen, pont ezáltal. Igen, sokkal gyakorlatilag. Ez a egy, egy ponton de aztán menjünk, ez ez viszont, viszont a, a, a szerint az inkább a nem egy Egyébként ez ilyen médium sajátosság is szerintem, tehát hogy irodalomban könnyebb megcsinálni ezt sok szempontból, mint, mint ö, filmben. Viszont... Már a az ő... A... már Szóval, hogy... Viszont a... valesetek krónikája az... tényleg az, hogy 92 filmben az a, azért elég komolyan megvalósítja ezt a, a decentralizációt, és másrészt jön meg e, tényleg a, az, hogy e, itt, itt, e, amire még nem, nem volt evidens, de, de később e, nagyon sokszor minimális kapcsolat van a szöveg e, és a kép között, és gyakorlatilag folyamatosan e, megy a szöveg végig elég, elég gyorsan. És ezt ki is adták a, a, a, egy ami Yeah, ez a e, könyv, és ráadásul e, négy évvel a film elkészítése után. Tehát ez is e, azt mutatja, hogy ezt a Vinyóé fontosan észben tartotta ezt a filmet, amiközben építette az életművét, hogy, hogy mi legyen vel. És hát most ugye nyolc éve vagy tizen, hogy van ez? Nem, mindegy. Szóval, hogy. Hogy most pedig elkezdte a, a, a jött mosa be és fejezte a túlszlopálybőröngyeid, amiben meg szintén ez a, a filmhez tér vissza. Szerintem... No, akkor ezt a visszit lezártuk. És akkor... Ö, most van... 15-15. Nem tudom, hogy... Ö, a, bárnak önzetítéssel, hogy állunk, hogy egyáltalán érdekel az valakit, jön-e rá, marad-e valaki, jelézzétek két szíves már, hogyha majd hittet utca emberekre, akit jönnek. Hát én, akit? Én, szó, én szóltam e, a Geröcsvetinek, meg hogy szóljon egy másik e, emberkének, de még nem jelzett vissza Jó, kiderül? Egy is, jöttem fel már mert, mert... Egy órája jöttem fel a Igen. Szóval, hogy a jelenlévők közül valaki e, pár nekönnyiret nézni e, fog még maradni délután. Jó. Jó, mert hogyha e, senki nem jön, akkor viszont nem csinálni fekítést. Persze. És akkor a másik dolog, a home Cricketről viszont beszéltünk egy-két szót, mert abban úgyis vannak itt olyanok, akik részlete benne. Meg szerintem az egy ilyen izgalmasabb dolog lehet. De azt mondom, hogy tartsunk most egy ilyen öt perces szünetet, addig én is megkeresem hozzá a képeket, meg ilyesmi. És akkor még egy negyed órában beszélhetünk róla, jó? Jó, tehát akkor ez a ö, Beszámoló Horizont Kutató Intézet Hóhérgy Két Rekonstrukcióiról című műsorszám. Ezzel Ezt így átvezetjük magunkat a ö, holnapi Hajas Tibor konferenciára ö, performance performanszal és a Igen, különböző kiegészítésekkel és rekonstrukciókkal. Igen, <tos> organikusan. Jó. Akkor mondjam azt, hogy nem lesz vagy itt? Kérdezd meg őket, hogy... Vagy majd utána megkérdezik. Igen, igen, igen. Hát, hogyha nem lesznek itt, akkor nem lesz. Igen. Tudod, ezt legyek a jogjektívért, hogy a népítkeztetési jogjektív. Most az itt Érdekes, hogy a házban van már. No, nem, mert, nem, nem, mert nekem gyerek egész volt, so szóval én nekem, én nem lesz. Recommended reading. Igen, <laughs> És meddig, hogy te voltál Nem, ez ugyan megcsinálja ezek a hogy a voltál, nem lehet végig Tehát ilyen több fizikai akadály is van ennek. Tehát többek között az összes ismert európai nyelven íródok. Igen, igen, ez az, persze. Tehát amennyiben indiánul nem beszél az ember, úgy nem mondhatja azt, hogy tulajdonképpen olvastak, még akkor sem, hogy a másik 23 nyelvet ezt átutottam Ez egyik, a másik pedig, hogy nem lehet az elejétől a végéig olvasni bizonyos értelemben, mert hogy nincs és vége. Hogy egy félmondattal kezdődik és egy félmondattal végződik, amit így egybe kapcsolni. Uh -huh. Mondtunk, hogy van Én És jössz már este? Persze. ma este. Milyen jól beszélgetünk Csak Csak hogy. kicsit nem tudom, hogy a szöveg az egyszerű, szerintem körülbelül 10 percet tett. Igaz, figyelj, te jövő héten jössz, ugye valaki, azt lehet, hogy az is még egyszer A hogy biztosak egyébként fog portálni, az ember. Igen, igen, és egy fajta csak hogy a Jó, Jó, jó, itt van egy cd-ma, jól tudok, laptopban, nem a cd-ről metodolók. Nem azt mondom. Azt hogy A betetettem a dvd-tokban, a van, szerintem. Azt megnézem, Yeah, de a I that t t t t Yeah. t t t Miket? Hát ezek ilyen kollektív alkotások, a koncept meg a festés az enyém, és a kollás az meg a háttályi eddigi éves munkáinek a dokumentációjából vagy ezt meg különböző gynémei dokumentumokból, és a hajnél Matyi meg én, meg lehet, hogy talán mások is ö, állították össze őket. Nem találom. Te Tessék? Aha, szerintem is. Basszus, nem találom a Hoyer képeket. Pedig anélkül így nincs csak értelme beszélni róla. Nem találom az üzés képeket. De adtam el, amikor a filmklubot csináltam, akkor lementettem egy csomó a hajnyi képeiből, több, abból a galériából. Ezért van valamit, kerestem megfelelő részletet? Az, az nincs itt. Itt van. Itt van? Hát persze. Ja, akkor a viszont a azt keres, meg nekem jó. Vagyom kicsődni. Fír. hogy egy kis van. keks. tényleg. Most ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez egy az. a ezt meg. sem tudom, hogy hol vannak ezek a képek. Góly tüketes képek. Ah! Megvan. Jó, hogy nem, hogy Megvannak a H2-es hát, képek. Ez az első. Szedd le a... Hát. Hát. Be, Peti? Nem, most meg Ja, hogy? De nem, majd azért. majd azt is, de most... Ugye, ki az, aki ezt becsolja? Én. Sem értem. Ez csak kell bedugni ide. ezt Ez csak bedugni Igen. De Igen. És hát igen. Jó, akkor Ja, lehet, meg a kertes A forrásnak a A ez most mi mi ez most itt segítségre jön. Ez mosti vonaljár. Ez mosti Ez mosti vonaljár. Ez mosti vonaljár. Ez Ez A Ez Ez Ez Ez amikor De egyébként volt, aki azt kérdezte, Volt a konferenciás De egyébként azt hogy e a. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. Hát most mi van? Hogy arról beszélnek az emberek, amiről sok beszélünk? a Már nem azt mondjuk, hogy arról, mond, arról beszélnek az emberek, amiről van szó, de, de nem, csak az egy, egy konkréta vonalon miatt, amit a párbeszédben esetleg. Még ott jobban kapcsolódnak a... Igen, a lelmiak jobban megközelítik, hogy igen, Hát, és amennyire jobban, amennyire jobbak az elágozások nem... is. Akár azért Ja, Lágyat. Most hogy lenni? nem. ez? Nem. Innen megy a videó. Igaz, és itt tényleg egy az. így, hogy Igen, az én hülyebb pedig egy film készült. A tapaléban ilyen Az film Nem De azért hogy elmondja azt is, hogy a filmnek vége az egy halott médium a fiam, csak most kezdődik. Azt a Bertram nem azt meg tényleg meleg emeljön a Hogy írják a Bertram Blier. Piafocs 1-2-3 az a... Mit csinál? 1-2-3 az a... Ez hogyan a Elő a meg a rénk pasét. Hát itt a legsúlyosabb a Mercedes, mint a köszönöm, meg a Most mondtam a bandig, hogy egy az abszolút multimédia pasét. nincs sztori, nincs itt, jó, van, de nem nem csak a csokos. Sokulának olyan struktúrák, mint egy jó görög lámak. Köszönöm. Márki, nem tudja. Jó, hogy lesz. a kábelt. Ja, hogy itt vagyok, hogy kicsit <laughs> a legjobb, <laughs> hogy Nem tudok ennyi a pénz, amennyi a pénz, ennyi, a pénz, a milyen milyen Mennyi van az, hogy a. a milyen szépadikus fiatal te pedig. Azt ők fogadják egy igazi ja, <laughs> van? A... Itt itt még volt valamit, hogy tudjuk el? A kepsz volt. <tos> a a, a. <gül> De még van itt egy uh, <gül> de most, ebbe, most, most még ah, csinálok, még Hát, Jó, Ja. Ez, e most megnézzük e a maxi fényeket. Ja, akkor hogy a következő képe hogy kettelesznek? Ha más, nem választanak róla? Hát nem tudom, hogy csinálni és szerettem. Nem volt ez már jó. Jó van. Te ezek is szép fűrészelni, ezt szereted? Hát hogy csinálni és szerettem ezt mert tényleg hülyeség, de nem tudtam, hogy kárt csinálom. Nem tudtam, hogy éppen erre most már, hogy ilyeneket. És nem tudom, amikor meghaltam, mert a kíváncsi eszemben. Peti, egyébként egy Utána I am subjective speculations A temetés. A temetés. Három temetés. A temetéseket szoktad a Hogy is van, az valahol a film közepén van, igaz. Hát igen a második. Hol a -e? Nem olyan vagyok, Ez annyira elhessz, már az. Én Köz, az Közben elkezdhetem akár. Számoltat. Persze, no. Jó van. Akkor most így a hallgatóságnak az egyik fele az még nem tudja, miről van szó, szóval a másik fele az már túlságosan is jól tudja. Úgyhogy ö, igyekszek mind a két oldal ö, felé kommunikálni valamit. Ö, ugye először is vannak a, a Hoyzon Intézetnek ilyen összefiszait, tehát ugye nem meghatározott időközönként megrendezett uh, buliai, amiket kazuális Biennáléknak nevezünk. Azért uh, Biennálé, mert ugye két évente lenni, és azért kazuális, mert nem két évente van. Uh, és <gül> ezeket, <gül> ezeket a, a múzeumban tartjuk, ami a mi házunk, amire föl van írva ilyen nagy betűkkel a Homo hogy múzeum. Ugye az első uh, Biennálé az egy múzeum uh, avatás volt. És akkor az volt, akkor működik a múzeum, akkor nyitja meg a kapuit, amikor éppen és bérnálé van. És akkor ez, ez az esemény, ez végül is egy e, teljesen egyszerű házi buli, e, az a csavarra, hogy egy csomó e, művészeti esemény van bele integrálva. És ezek az évek során ideig inkább úgy dolgozódtak bele az anyagba, és most már e, a hojárkireketre... Oké, a rekonstrukció az így ö, majdnem az egész bulit és így majdnem, hogy imanásra hatja át, tehát hogy nincsenek ilyen ö, jól elkülönített részei, illetve hogy vannak jól elkülönített részei, különböző események, amik ö, a rekonstrukció során előállnak, de a rekonstrukció maga az így folyamatosan folyik. Na most ezt úgy kell elképzelni, mint egy ö, egy élő szerepjáték és egy ilyen élő gyilkosos játéknak a keverékét, Szóval, hogy egyes embereknek vannak, egyet, vannak szerepeik, és akkor a buli keretében ezeket a szerepeket próbálják kiátszani, és a, a szerepeikhez tartoznak különböző feladatok is, és ezeket a feladatokat próbálják meg ö, elvégezni, úgyhogy különböző karakterekkel fölveszik a kapcsolatot, különböző tárgyakat megszereznek más embereken keresztül, és így tovább. Úgyhogy ez végül is arra is jó, hogy az embereket összehozza a buli keretében belül, meg arra is jó, hogy, hogy ö, hát valamilyen narratívát adjon az egész házi buli. E, és ugye mi ennek a témája? Ennek a témája e, Greener a számba folytva című e, filmjének az egyik jelente. Ugye a számba folytva az nagyon sok játékból el, azt gondolom, hogy ez egy ilyen központi e, jelentőségű, e, ugye összefoglaló jellegű játék az egész filmen belül, és ezt próbáltuk rekonstruálni, mert ugye a filmben, ugye a, a film természetéhez illeszkedve nem nem meg a pontos leírás, nem találjuk meg, hogy pontosan, hogy zárjuk ez az egész. Úgyhogy ezt megpróbáltuk újra összeállítani. És ö, nekem van egy ilyen ö, elméletem, hogy ezek ö, az interpretációk, ezek tulajdonképpen gyakorlati elemzései lesznek ennek a ö, filmnek, illetve a magának a filmrészletnek is. Ugyanúgy hogy egy szoros olvasás, amiből tulajdonképpen kinőtt ez az egész, ö, az egy ilyen, ilyen műértelmezési forma mértelemezési lehetőség, mert hogy ahhoz, hogy megcsináljuk ezt a játékot, ahhoz tényleg nagyon sokat talumányoztuk ezt a filmet, nagyon sok új dologra rájöttünk közben, és ezeket beleforgattuk a játékba, és utána, amikor újra megrendeztük ezt a, a játékot, akkor teljesen újraírtuk a szabályokat, és a, a különböző új ötleteket, amik az előző tapasztalatokból összeálltak, illetve az újabb embereknek az ötleteit, akik beszálltak ebbe az értelmezésben, tulajdonképpen ebbe a diskurzusba, azokat is beadolgoztuk. Hát így első körben legyen ennyi elég, és akkor majd mutatnék egy fotót is. Itt. nem találtam meg Jó. Ez mi az, hogy a világít, az mit jelent? Jó, mindegy. Lehet, Annyibb segíts, ért, hogy szerinted a huszonai gyilkosság előbb, vagy van ez. Nem tudom. Huszonai gyilkosság Ér. előtt. Szerintem előtt, ír. Szóval ő itt A hóértékeknél. nem ott folytják vízbe a legelső, vagy a, az, a, az akkor még így a hó értéknél. Az, az, az, az, aki az duró, vagy. Most nem tudom, mutációképek, mutációk. Igen, úgyhogy a kupiaknál két két két két két két két két csak két két két csak nem mutatni. két két két Ez, el? A A más <coughs> ez előtt van, mászlátok. Ez előtt van. Ez előtt van. Ez előtt van. Yeah. Ez előtt van. Ez előtt van. Igen. Igen. Jó, no, most ezt így pedugtam. Igen. So. Na, hát, ez például én vagyok. Uh, de ez, ez nem egy olyan. Ö, jó kép, ugye az, én az üzletembert játszottam, a, mármint, hogy így nem mutatja meg, hogy miről szól, hogy miért, csak akik telefonálok. Ö, de én itt például az üzletembert játszottam, és volt egy egész ö, csoport, akik azon mesterkedtek, hogy engem megöljjenek. És aztán szerveződött egy ellencsoport is, ami már nem volt benne a szabályokban, hanem a játékosok magukat megszervezték, és ö, ez az ellencsoport is ö, a különböző összeesküvésekre, amit az ellenem összeesküvő emberek kitaláltak, azokra mind ellen összeesküvéseket szőttek, úgyhogy egy idő után már egy, egy, igazán tényleg egy ilyen Greenaway stílusú iterációs struktúra halmozódott föl, hogy mindig csináltak az egyik fél valamit, és akkor a másik fél egy újabb, rendszer hozott létre, és így tovább. Na, most már megint nem látszik, jó. miért jó. Szóval, hogy a hóérkriket keretében ugye a részletből, hogyha megtaláljuk, akkor ki fog derülni, hogy ott konkrétan krikettet is játszanak valami furcsa szabályok alapján, úgyhogy mi is a játékban az első változatban beleírtuk ezt a, a krikett játékot. Igen, itt látszik is a Vöröskirálynő az ütővel. Igen. És akkor hát nyilván minden szereplőnek meg volt a megfelelő Igen. Ő volt, aki közül beleörült ebbe a játékba, és már így nem lehet közöttünk. De ezért mindenki ilyen furcsa jelmezek voltak, <gül> <gül> <gül> és ugye több ember meghalt a, a játék során, és aki meghalt, azokat mind belobtuk a medencébe, hogy a számukba folytva, mindenki vízbe fúrt tulajdonképpen, és a, a halálokat, azokat pedig tűzijáték ünnepelte, ugyanúgy, ahogy magában a filmben is. És uh, többek között egy nem csak a játékosok, hanem egy bicikli is halálát lehet, és őt is bedobtuk a vízbe, és őt is megünnepeltünk. Uh, igen, volt egy pap is, aki pedig minden uh, halál esetről egy ilyen meghallógot uh, mondott. Megvan a Jó. Szerintem nagyon sok kép nincs is. Igen, volt egy bűvész mutatvány is az egészbe beleágyazva. És akkor nézzük meg a részletet. Csak annyit, hogy... hogy... Meg, megy. Mondja. Még az is lehet, hogy van rajta valami. Mindjárt kiderül. Nem kés, nem? nem? szerintem. Akkor... Maki? Jó, a Ja, elég fáraztalok volt. Kisálás voltam, kis voltak, aki itt van, mindig végig mi De De nem ismeritek el. Megjokhultok érzni egy kicsoda, de Jó, nem, nem Aha. Ja, ezen erre már. Írtam. Tud, Nem minde minde az az van. A Azt mondja Gerücs, hogy a césztin emelyen ő pedig szeretne haludni. Nem akartam a olvasni, hogy én is is szeretnék Én most halud? Hát nem. Nem tudom ki, én is haludom. Szerintem elhúzom és megkérdezni, most hogy Megillennek? Tessék? És a bizalom megillennek? Milyen bizalom? Hát, hogy kiírjam akkor. De nincs erre a cd cédén. Csak a gépem van. Ja, a gépem van. Ja, értem. Várjál? De igen, igen. Úgyhogy e, azt tudom csinálni, hogy kiírom neked, és akkor elköldöm. Hogy hát, jó? Jó, köszönöm szépen. Hétvégén ezt megcsinálom de azt hiszem meg is kaptam a 200-as számokat. Na, 200 Ez Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Jó. Hát kettőt, nem? De Szóval én nem döntenék ez szerintem itt hagyom a green mert holnap jön a külszerkedtől Aha, és akkor, ha már akkor És... hogy te értelme egyébként itt, hogy miért a Hát abból a hogy háttam volna a itt. a Igen, nem vagyok hogy a, a dolog, a dolog, a dolog, a dolog, ja, jó, Ez a, ez jó, Most pedig hogy 91. 91. Igen, is De holnap, viszont igen, viszont 20. viszont igen, viszont igen, viszont igen, viszont igen, viszont igen, viszont igen, igen, viszont igen, viszont igen, igen, viszont igen, viszont igen, viszont igen, akkor mi mindent állt? Ja, és senki kicsit zavart, és... Oh. Ja, a különbítők egyszerű, mint lenne a keeper, és a házlössége, és a portás, meg a... úgy egyébként a tulajdonkodás. Igen, ő a forrtagébe volt. Port, mm. Mit csinált? A forrtagébe forrtanak. Már most? Nem. Nem. Akkor vissza. Akkor tudod az előre? Keverröm. Azt tudom tudom gondolod be. Balázs! Te hm? nyugodtan elmehetsz. Szerintem most bele merülünk itt a izébe. Ez a 10 meg perc az nem ér. Szóval szóval gyere, csak akkor. A... Figyelj, de akkor ő praxi. Jan, hogy neked kell. Hát, ja, persze. Jó. De hogy hogy lássál is valamit. Bocsánás, ahhoz a gépe most hogy itt lenjön. Most feléptem a gépet, de most meg. Aha. Aha, ez most azt írja, hogy a kurzáról éppen szóval jár, ez nem is igaz. Ia, de nem volt akkor bekapcsolva. És beírom azt, hogy mozilla. Aha. Nézd meg! Ez most kurva sok pénzért, töltés. Jó, mondom. De tudok egy jobbat. De a tilló az előben jön. Hát Ez a te nem fut, itt jelződik ki. Ide jövök? És ott is megjelenik? Nem, nem, ez csak itt jelenik meg az én gépeim. Azt nézem, hogy. És így lehet az, hogy mondjuk Kínában egy tűzhal magat vannak, azok belsésháznak egy Európai gépére, és mondom, De ez az SSH-ból is megy, csak itt az a lényeg, hogy a grafikus alkalmazásoknak az ablakai is megjelenik. de ugye belsésháztál is úgy, úgy, úgy. Igen, úgy, így, Igen. azért mert nekem e itt fut az X-szerveren, x szerverem fut ezen a Aha. gépen. Igen, Vagy csak? Meg kliensként, x kliensként funkcionál, amit elindítja. És ott a Display paraméter, ami erről én szóli változó, az beállítja az SSL, és ez kihozva automatikus lényekem. És például ami a legérdekesebb. 8-8-8-8 vagy 99. Nem tudom, szintén 86. És akkor a Freenet is lennénk. Hát én nem jutom hozzá. Viszont a FreeNet olyan prioritási szinten fut, ami megengedhetetlen. Nulláson. Annál alacsonyabbra kéne venni, mert... Jó, nem figyelj, a, nem eltudtam szintet. Nem. Fél, azt nézem, fél. hogy... Ja, hogy melyik a Freenetnek az idője. a 8 filancja Igen, nem biztos És akkor itt most be fog jönni az a Freenet, ami nálad a te géped Értem. Tehát én úgy tudnék Freenetezni, hogyha mondjuk ez óriási sávszélességkel, hogy ez az te egész... Tehát neked vannak még futó Freenetjeid? Hogy futó? Hát, hogy uh, Freenetes gépeid. Nem, Köszönöm. nincsen. Köszönöm. Na, az a helyzet, hogy az, az ügyfelekhez nem tudok menni. Ja, ja, ja. Persze. Az, az a nagyon sárszélességet, a minden. Jó, csináljunk még majd. De lehet, hogy nem indult el a frigyelet, mert nem akarunk. Valahogy be Persze, hogy egy nyitva. Videle teszem. De egyébként? Be is ültünk, ha így hekkelünk. De nem megy a kívánt. Hát az elég furcsa. És elég nagy, mert papír mindig egy ilyen. Jó, köszönöm szépen. De Tamás be is ültünk, hogyha. Ja, ne, neked itt. Jó, nem előnőket KK-ben is. De nekem nyugodt, igazából. Mi ott csináltak egyébként? Hát, hagyd neke, ez nyilván most. Ez az valami. entrópia az bejött nekem. Aha. De a félhetni lehet, nem nyomtam le az emlékezőt. Na, figyelj, akkor csináljuk meg ezt nálam is? Nem értek hozzá, de elvileg le lehet tölteni X-szervernet. Az, működik. Az akkor lépjél be maxigázként, és egyszerűen írd be hogy X-klop az az óra, amit gyorsan kitesz. Aha. Jó, oké. És azt hiszem, hogy bármány van egy... Ezért? Hát, látszó. Ja, igen, igen, igen, Most csak azt érzem, hogy Van egy trükk. Sem. Ott, hogy megnyomod a kontroll erre, et ha működik, és akkor beírod, hogy halba. De várjál. Vagy. Ja, jó. van. Nem. Okay. Ja, nincs bekacsúval, és jó. Aha. Ez Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm Oké. Okay. Jó. Na oké, okay, és akkor beírom, hogy x Can't open display. Oh. Ja, SSH-ba be kell írni a konfig tehát az XFORWARD-ba. <gül> hát persze. De lehet, hogy az nem kell, hanem csak a szerveren. A szerveren szerintem beírtam. Ott, persze, mert is mindent. De ha rákeres szerintem a fórumnak, akkor megnéztek hogy fogja meg kell, hogy kell Figyelj szint, bár azt nem tudom mi ez az SSH, nál nálam indul, az hol indul. Jó. Mi ez? Ö... Azt mondja, hogy... Mi ez? Port forwarding? Hm? Vagy x... X port Azt, Azt hogy írják? Egyben? Hát, benne. hát ott van a per etc per... SSH per SSH aláhúzás comfé. Te már megcsináltok a heklebet, nem? Tehát nem hekleb, amit csinálom? Akkor ez yeah. Like media settings And Ha van egy ilyen Nem <gül> de Ez egy debian Fink, úgy hívják. Azt csinál az OS X-en, egy Debian és a Debian foglalkot lehet. Az X-szerver, az meg ez ebben. Ez egy FreeBSD alkalommal. Egyszerűen. Na, oké, okay, és akkor itt van egy olyan, X port for... Forward X11 No. Akkor azt kéne kiigzelni, igaz? Aha. Ennyi? Ez az egy? Aha, uh -huh. ez. És most újra kell Really? Three, three. Yeah, yeah. Yeah, Permission denied, aha. De biztos rootként Igen. Jó, az oké, okay, csak most Azt mondja, hogy... Ja, mert ez az Albatrosson van. Ja, jó, most az Albatrosson néztem, ott még persze hogy van egy T-cikkönyvterem. Hát igen. Ja, igen, itt vagyok. Ja, várjál, de akkor nem is az Albatrosson próbálkoztam az előbb. Pedig oda kelletnünk. Jó, ja, nyilván. Ja, de nem az, nem az alba. Can't alván. open a a display, tan, jó? De, igen, kell. értem, jó. Képbe vagyok. Azt mondjam, hogy... Ja, nem, de, de, de, de az, az albat, hogy ez az enyém. Akkor iszor nem értem, hogy miért nem tudok súzni. Várjál. New fe another good a little yeah yeah yeah there's a there's a bunch of Says, uh, well, they're more nationalist figures, I'd be okay. I'm going to You know, and nobody really knows <laughs> who's going you know, That's the funny thing, like, who's that guy? Right? <laughs> and they, they look at the thing, and they read his name, and you know, I'm like, what did you do? And they're like, oh, you know, yeah. I think the story here is that they, they took all the old stuff down, ez még mindig azt írja, hogy Kanto plan display. -t. De mit írjak szerinted SSH, Mecoss, X11? Aha. Jó. Az X11 az X és X11 utána nincs kötőjel meg ilyesmi igaz? De egy x de szerintem az nem kész szenzitív. Azt mondjuk kötőjel X-en mit az esélt hát például? Most ezt rögtön kispróbálom. Köszönjük, igen, hogy a miért, hogy miért és alapvetően, jó. Jó. Csak azmód hogy ez az nem két könnyű az igen, nem. ment. igen. Az a baj, hogy szinte no, megtaláltam, hogy Amikor, majd ezt a levelet se ez most is a egyetlen és azt mondja, azért nem el, azért nem el, hogy nem neki akkor mi az érdekes, ebben még az ökófalmi témában? Hogy Pécsre most orientálódnak az, az aktivisták. Igen, persze. persze. Pont az a régió, ahol az a négy kezdeni is uh -huh. És egy nagyon érdekes egyben És ja, nem azért vannak ott, mint ökófalzatlanak olyan. az a az volt, hogy egy nagy mert ismert a embereket, amely azonák éve folyamatos nevésben előtt a Azért azt mondta, hogy a jegyzőnek odaadja az információs analózat, hogy miért elhúzni az előtt, és mi gondoljuk fejlesztési És ezt így kérdőd, direkt nem volt. Ezért a mi az egész információadás, right. és utána, hogy <tos> <ezt>, e, <tos> a testek és ülésen minden egyes információként levetettük a vasonál, amikor szabadásról <tos> van, Ak akkor pedig, akkor pedig, ha mondtam, hogy máskor nem mondani ilyen akciókat, hogy csak úgy, hogy mindenféle papírt feltesznek a képviselők orrára, <tos> So like know that az az so, no people. They all um like, all, like, very much about or uh, or, they're, they're, or they're without direction or their uh um, products like food and or major related bicycles or you know, specific kinds of things that don't involve politics, you know. Or at least don't involve like the state. But um <laughs> really mistake. Two you now, you know, and you know, friends of mine tell me they go, they only vote, but they only vote because they don't want the vote used like misappropriated. You know, they vote no, uh, they vote uh, no vote. And, you know, they, like no candidate, you know. and as if they don't, they're both going to get you know used for somebody. something. <laughs> Sikerült, Marci! Sikerült? Persze, ki sem különbüskü semmit! Én persze kihoztam. <gül> Feljöttem? És kipróbáltátok? Hm? Kipróbáltátok? Na most fogjuk, mi a közös a Figyelj, az van, hogy nyolc el kell kezdeni nézni a filmet. filmet? Ami ma lesz hogy a Látvány Társadalmát szó a, szóval a, a Spektákum Társadalmát fordította az Erhát. jó. Akkor... 15 percünk lesz arra, hogy ki tudjuk próbálni a cuccot, szóval, szóval mennyi elég lesz, mert én akkor jól viszont most remlekedni, mert ilyen dolgok. Mert hogy e, az R.H., mint most akkor jön vissza, amikor befejeztük a filmet. Mm -hmm. Jó, értem. Jó. Akkor, akkor sietek, és mi azzal válunk. Jó. Nem is kellett én most hogy kipróbálják bálják értelemben, szóval a javaslatot tegye, ezt a Jó. Na most rájöttem egy módszerre, és most ezt kipróbálom, mielőtt tovább olvashatom a netet. Uh -huh. Vagy van az X11-en egy izém, egy, egy, egy uh, terminálom, és most onnan próbálok bejelentkezni. Nem tudom, hogy kell a de... Jó, ah. eszkálkom. De valószínű, is van Ctrl-C, Ctrl-V-t csinálni a ah. nyombinák. Jó. Nincs. Nem van egy középsőben. <coughs> ja, mert ő az azzal lehet ilyenket, Azt hogy... Megvan. Megcsináltam, és magam jöttem rá. Na, mit kell csinálnunk, de kérdezünk. az X11 application-t, és azon belül nyitottam egy terminált, és úgy jelent be. És akkor most, Szók hogyha így. azt mondom... És akkor most, hogyha itt kilépek, akkor az is kilép. Ajajajaj. Aha. Ja, van az end. end teszem a végére, és akkor nem. szo Aha. Az nem visszös, de... Mi? szo igen, de azt a magyar vigyánszágon nem az lesz, de jó. Még nem Nem tudom, hogy ez no. Tök jó, bejött! És milyen a sávszélesség a másik a Hát egy el van. Körfölé mennyi? Elvileg két, hát, betül, de ahogy kezdtem, nem láttam, mint pedig... <hah> Múltkor két különböző FTP-szervezet töltöttem, egy zépokra pokra meg egy demánkaira, uh -huh. és 4 kilóba egy perszekkel mentek uh -huh. fel az utca. Uh -huh. És nagyon lejöttem ide, és itt meg pusztál a uh -huh. uh -huh. Pedig Szűrűző. itt pedig, szóval, ilyen, mi, ilyen, hogy ilyen. néz ki a rendszer, mire ideig eljött. Ott meg rögtön a routerre menj bele. Most a mozillát, ja, már be is hoztad. Igen, Igen. Nagyon gyors, tök gyors, a... király érdemes volt, idején uh -huh. Nagyon királyzó. És az egész rejtélező... Rej rej rej rej rej uh -huh. van. Uh -huh. Igen. Nincsen mennyiből a akkor... Egy az egybe. A ha túl tudod megnézni, nem tudják, hogy így nézel. egy év, de... Igen. <coughs> Meg kell fizetni az embernek a... Igen, már